Hunde im Schnee Sky, Rubble und Marshall übten im Park Seilspringen. Und der kleine Dalmatiner konnte das schon ziemlich gut. F, ich bin ein Feuerwehrhund. Ich komme aus Finnland. Dort verkaufe ich Schnee. Nanu, das war doch Rocky. Schnee? Schnee fängt doch nicht mit F an. Nein, ich meine, es schneit. Schnee, cool. Übermütig versuchte Marshall, die Schneeflocken mit seiner Nase aufzufangen und verhedderte sich dabei prompt im Springseil. Oh, oh. <lacht> Ryder kam angelaufen. Hey, Fellfreunde, hey, wer hat Lust auf einen tollen Tag im Schnee? Ja! Yes! Was für eine Frage. Natürlich alle. Ich auch, ich auch, ich auch. Aber Marshall steckte noch im Seil fest. Äh, kann mich mal jemand von euch befreien? Bitte? Das war ja wohl Ehrensache. Auch Alex und Jake freuten sich über den Schnee. Sie waren bereits oben auf dem Berg in der Berghütte und konnten es kaum noch erwarten, endlich auf die Piste zu kommen. Alex, los geht's! Deine erste Snowboard-Übungsstunde! Auf meinem neuen Snowboard fahre ich wie ein Profi! <lacht> Fangen wir erst mal ganz einfach an. Trage dein Bord zum... Jake, ich weiß schon längst, wie das geht. Auf dem Board stehen und los! Mit einem Satz sprang Alex auf sein Snowboard. Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass dieses sofort losfuhr. Zu schnell! Warte! Falsche Richtung! Nein, Alex, ich hab gesagt, du sollst dein Board Uah. tragen! Du bist jetzt zu steil! Nicht weiter als bis zum Panzer! Uah. Alex hätte ja zu gerne angehalten, aber er wusste nicht wie. Der Schnee war glatt und das Snowboard wurde immer schneller. Vorsicht, da vorne ist der Rettungsschlitten! Wow! Aber Alex konnte überhaupt nichts tun. Er war ganz damit beschäftigt, das Gleichgewicht zu halten. Oh, setz dich hin, Alex! Da! Der Rettungsschlitten kam näher und näher. Alex passte auf wow! und schaffte es, irgendwie sich hineinfallen zu lassen. Ach, okay, ich sitze! Ich sitze! Doch nun fuhr auch der Schlitten los. Ganz von selbst sauste er die Piste hinab. Tolle Schlittenfahrt! Wahnsinn! Der Schlitten legte sich in die Kurve, er drohte zu kippen, landete dann aber doch wieder auf seinen Kufen. Doch Jake war bereits dicht hinter ihm. Bleib ruhig, Alex! Ich hole dich ein! Oh. Der Schlitten nahm noch mehr Fahrt auf. Die Piste wurde immer huckliger. Alex gefiel das sehr. Er hatte großen Spaß an der rasanten Abfahrt. Aber Jake wusste, dass sie sich dem Steilhang näherten. Und das oh. konnte gefährlich werden. Oh Mann! Er duckte sich tief über sein Snowboard. Dadurch wurde er noch schneller und streckte bereits die Hand aus. Halt dich fest, Alex! <lacht> wow. Als der Schlitten über einen Huckel fuhr und weiter raste. Gleich hab ich dich! Jake war Bergretter und konnte deshalb sehr gut snowboarden. Wieder streckte er die Hand aus. Und ja. geschafft. Jake hielt sich am Schlitten fest. Gut gemacht! Jake versuchte nun, den Schlitten anzuhalten. Ja. Zog ihn schräg herum, um die rasante Fahrt zu stoppen. Juhu! Doch der Steilhang kam näher, immer näher. Halt dich fest! Und erst in letzter Sekunde gelang es Jake den Rettungsschlitten zum Stehen zu bringen. Oh, puh, das war ganz schön knapp. Jake, das war super. Begeistert sprang Alex in die Höhe. Sei vorsichtig. Dadurch geriet aber der Schlitten wieder in Bewegung, oh, oh. rutschte auf den Steilhang zu oh. und verschwand in der Tiefe. Glücklicherweise war direkt darunter ein schmaler Felsvorsprung, der den Sturz bremste und den Schlitten aufhielt. Das war voll cool. Jake äh, Tut mir leid, Kumpel, aber das war ganz und gar nicht cool Oh. Wir können nicht hochklettern, das ist zu gefährlich Und du kannst auch nicht mit dem Snowboard nach unten fahren Wir sitzen fest Tut mir echt leid, Jake Ich wollte nicht, dass wir fest sitzen Was sollen wir denn tun? Vielleicht haben Ryder und die Paw Patrol Lust auf einen Ausflug in die Berge Und ob sie das hatten äh... Hallo Ryder Hi Jake, wir wollten uns gerade auf den Weg machen, um dich zu besuchen Cool. Ich rufe nämlich an, weil ich euch zu einer kleinen Bergrettung einladen wollte. Rettung? Was ist passiert? Tja, Alex und ich sitzen fest. Oh. Wir könnten einen Besuch <lacht> und Hilfe brauchen von den Helfern auf vier Pfoten. Wir kommen, Jake. <lacht> Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Hurra! Juhu! Die Fellfreunde tobten bereits ausgelassen im Schnee herum, als die Chips an ihren Halsbändern zu blinken begannen. Patrol zur Zentrale! Ryder braucht uns! Alle sausten sofort los. Ich komme! Bis auf Marshall, der auf einem Snowboard stand und nicht so schnell loskam. Wenn das Snowboard los losfahren würde! Ich stecke fest! Los, komm, Marshall! Das war leichter gesagt als getan. Und während die anderen schon auf dem Weg zur Einsatzzentrale waren war Marshall mal wieder der Letzte. Aber das war ja nicht ungewöhnlich. Achtung, ich komme! Passt auf! Oh. Doch der kleine Dalmatiner hatte mal wieder zu viel Schwung. Äh, jetzt sind meine Pfoten wieder frei. Die Türen des gläsernen Fahrstuhls schlossen sich, und ab ging es ganz nach oben in die Einsatzzentrale. Als die Fellfreunde dort ankamen, steckten sie bereits in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Gespannt stellten sie sich nebeneinander auf. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Okay, Fellfreunde, es gibt ein Problem bei Jake auf dem Berg. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Jake und Alex sitzen am unteren Ende eines vereisten Steilhangs fest. Oh, Jake rettet doch sonst immer Snowboarder. Das stimmt, aber diesmal übernehmen die Helfer auf vier Pfoten die Rettung. Chase, wir brauchen dich und deine Seilwinde für den Fall, dass wir die beiden den Hang raufziehen müssen. Das ist ein Fall für Chase. Sky, du versuchst mit deinem Hubschrauber nah genug heranzufliegen, um sie zu retten. Ruff, ich heb jetzt ab! Die anderen schnappen sich ihre Schneeausrüstung. Und nach diesem Einsatz genießen wir unseren Schneetag. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ruff, ruff, ruff, ruff. Dieser Auftrag war doch ganz nach dem Geschmack der Fellfreunde. Ruff, ruff, ruff. Chase flitzte zu der großen Rutsche hinüber und sauste hinab. Ruff. Bis er in seinem blauen Polizeiauto landete. Ruff, ruff. Schnell überprüfte er das Blaulicht und schnallte sich an. Auch Sky war nun auf der Rutsche, die bis ganz nach unten reichte, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde parkten. Dann hopste sie in ihren rosafarbenen Hubschrauber und machte ihn stark Ryder erwartete die beiden bereits vor dem Eingang der Einsatzzentrale. Er saß auf seinem roten Quad, Und setzte sich damit nun an die Spitze. Es dauerte eine ganze Weile, bis die drei die Stadt hinter sich gelassen und den Berg erreicht hatten. Die Straßen waren glatt und sie mussten vorsichtig sein. Doch Alex und Jake bewahrten Ruhe. Sie wussten ja, dass die Paw Patrol unterwegs war und tranken erst einmal eine Tasse heißen Tee den Jake in einer Thermoskanne mitgenommen hatte. Entschuldige, Jake, das ist alles meine Schuld. Das können wir jetzt nicht ändern, aber es wird alles gut. Ah, <lacht> hörst du, die Paw Patrol ist da. Ja, Sky war mit ihrem Hubschrauber bereits im Anflug. Ryder, ich kann die beiden sehen. Vielleicht komme ich nah genug heran, um ihnen zu helfen. Ich <lacht> wusste, dass sie uns retten. Sky flog so dicht an den Steilhang heran wie möglich. Doch durch die Bewegung der Rotorblätter geriet der Schnee ins Rutschen und einige Eiszapfen lösten sich. so! Oh, Mann, das war ganz schön knapp. Es geht nicht, Ryder, ich komme nicht nah genug ran. Der Wind vom Hubschrauber könnte eine Lawine auslösen. Alles klar, Sky, komm zurück. Wir überlegen uns was anderes, wie wir Alex und Jake darunter holen. Verstanden, Ryder. Sky drehte ab und landete ihren Hubschrauber direkt neben Chase und Ryder. »Ich hab eine Idee. Jake, Sky kommt nicht nah genug an euch ran. Wenn wir Alex hochziehen, kommst du mit dem Snowboard weg?« »Na klar, Ryder. Bring du Alex in Sicherheit. Ich schaffe es leicht runter.« »Ist gut. Ich komm. Achte auf herabfallende Steine oder einen herabfallenden Ryder.« <lacht> Ryder blickte den Polizeihund an. Chase, ich hake das Seil und den Gurt von Sky an deine Winde. Dann haben wir ein längeres Seil. Du lässt mich gleich runter und dann ziehst du Alex und mich wieder hoch.« »Das ist ein Fall für Chase!« Schon war Chase unterwegs, um den Auftrag auszuführen. Sky, hilf mir, den besten Abstieg zu finden. Ich hebe ab! Auch Sky machte sich sofort auf den Weg. Woof, woof. Chase hatte inzwischen seinen Wagen dicht an den Steilhang herangefahren und die Seilwinde bereit gemacht. Dann rollte er das Seil ab. Die Länge müsste reichen, Ryder. Schnell befestigte Ryder das Seil an dem Tragegurt, den er sich umgeschnallt hatte. Okay, Chase, lass mich jetzt runter. Mach ich. Mit Chase' Hilfe seilte Ryder sich ab, ja. oh. während Sky ihren Hubschrauber dicht neben ihn steuerte. Sieht gut aus. Ja! <lacht> nein, weiter nach rechts. Du bist direkt an der vereisten Stelle. Ah, oh nein! Ryder rutschte aus, konnte sich aber abfangen, doch wieder lösten sich ein paar Eiszapfen. Vorsicht! Wow! Doch alles ging gut und Ryder kam sicher auf dem Felsvorsprung an, auf dem Jake und Alex festsaßen. Sieh nur! Ist echt nett, dass du uns besuchen kommst. Hallo Jake. Hör zu, Alex. Sollen wir dich jetzt hochziehen? Ich bin bereit. Schnell schlang Ryder Alex einen Tragegurt um den Bauch und griff dann zum Seil. Okay, ich hack dich ein. Und dann lassen wir uns beide wieder hochziehen. Kannst du mit dem Board runterfahren, Jake? Ich wollte diese schwierige Abfahrt schon die ganze Zeit ausprobieren. Ryder nickte Alex zu. Denk immer dran. Tu genau das, was ich dir sage, damit wir auch sicher nach oben kommen. Das mache ich. Versprochen. Okay, Chase. Zieh uns jetzt langsam hoch. Verstanden. Geht in Ordnung. Chase setzte mit seiner Pfote die Seilwinde in Gang. Das Seil straffte sich und Alex und Ryder wurden den Berg hinaufgezogen. Wow, ist das cool! Doch ungefähr in der Mitte stoppte die Winde plötzlich. Ups! Alles gut, ich hab dich! Hä? Es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ist alles Okay. Ja, aber warum geht's nicht weiter? Chase, warum hast du die Seilwinde gestoppt? Hab ich nicht. Irgendwas hängt fest. Ah, ich sehe schon, der Haken hat sich im Felsen verklemmt. Oh oh. Tja, sieht so aus, als müssten wir allein raufklettern, Alex. Sie halfen sich gegenseitig, und das klappte auch sehr gut. Bis Alex plötzlich ausrutschte. Wow, der Hang ist einfach zu glatt. Wenn wir nur etwas hätten, an dem wir hochklettern könnten. Da weiß ich was. Kommt sofort. Wuff. Schnell holte Chase ein großes Netz aus seinem Polizeiauto und warf es mit Schwung den Steilhang hinunter. So, dass es genau auf der vereisten Stelle landete. Jetzt hatten die beiden Halt. Super Idee, Chase. Das ist ein Fall für Chase. Beeilt euch bitte. Meine Pfoten frieren hier fest. Okay, Alex, hoch mit dir. Dank des Netzes war es kein Problem mehr, den steilen Hang hinaufzuklettern. Wuff, wuff. Und im Nu waren Alex und Ryder oben. Wupp, wupp. Geschafft! Danke, Chase! Gern ja, geschehen! Kommst du, Ryder? Bin gleich da, Chase. Hast du toll gemacht! Doch Ryders Handy klingelte und Jake meldete sich. Hey, Ryder! Alles okay bei euch? Wir haben es geschafft. <lacht> Sehr gut! Wir sehen uns später. <lacht> Juhu! Mit einem Satz sprang Jake auf sein Snowboard und sauste den Berg hinunter. Er war zwar sehr steil, aber Jake wusste, was er tat und kam sicher hinab. Als Ryder mit Alex und den Fellfreunden in der Berghütte ankam, hatte Jake bereits heißen Kakao und Tee gekocht. Hallo meine lieben Freunde, ich habe leckere heiße Getränke für euch. Danke, dass du mir heute geholfen hast, Ryder. Und dir danke ich auch, Chase. Immer gern, Alex. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Doch Alex hatte noch etwas auf dem Herzen. Entschuldige, Jake. Darf ich noch mal mit dem Snowboard fahren? Das ist echt so cool. Diesmal höre ich auch auf dich. Klar darfst du. Zweite Chance. Ich verspreche dir, sobald die anderen Hunde hier sind, geht's auf die Piste oh. rauf. Das wird bestimmt lustig. Alex brauchte nicht lange zu warten. Denn Rubble, Zuma, Marshall und Rocky hatten sich beeilt und schon bald sausten sie gemeinsam den Berg hinunter. Die Fellfreunde Ryder, Jake und Alex fuhren Schlitten und Snowboard. Veranstalteten Rennen, machten Schneeengel und genossen den Tag in vollen Zügen, bis die Sonne unterging. Ja! Ja! Hurra, hurra! <lacht>